בישועה ובני, ושרביה ימין עקוב, שבתאי, הודיה, מעשיה, כליטה, עזריה, יוזבד, חנן, פלאיה והלוויים, מבינים את העם לתורה, והעם על עומדם. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושם שכל ויבינו במקרא. ויאמר נחמיה, הוא התרשתה, ועזרה הכהן, הסופר, והלוויים, המבינים את העם, לכל העם. היום קדוש הוא לה' אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו. כי בוכים כל העם, כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו. לא. כי קדוש היום לאדוננו. ואל תעצבו, כי חדבת אדוני היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם לאמור, הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וירכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות, ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. וביום השני,